Jomin egi egunon? Bai, berdin tzuri ere. Ximej konplizite, elkartekoa zaitugu, Ximej antzarki taldea laguntzen duen elkartea dugu, eta e, gutu publiko bat, argiteratu duzue berriki e, egoitzari lotua. E, Egia da egoitzarekin e, kezka agertu duzuela, ez? Horain e, urte batzuk eta horrekin segitzen duzue? Bai, biztan da. E, gure agerpena... E, E, Arrazori buruz e, e, dola amagurte izan zen, hain zuzen, hor <laughs> spazien ditugu amagurteak eta beti hortan gabiltza. Eta um, orduan errangi nuen ere e, e, gu leku horren, eranabaita simerren, simerek e, erabiltzen duen leku horren e, erabiltza hile bezala. E, Uh, pentsatzen ginuela uh, leku hori publikoa bilakatu azena de facto. Uh, nahiz uh, leku privatu baden eta hilabetero, simerrek, uh, oaibadu oita zazpi orte, ordaintzen duela uh, alokamenduaren txaria, jabeari, jabetzari, jabegoari, eta e, hala, bainan e, e, ikusi zer bilakatu den lehenik simerra talde, antzerki taldeari esker biztan dena, bainan hor e, erabiltzen, erabili eta erabiltzen duten milakaiendek jendek hor e, e, ikusitaz e, nola baliatu duten, zer egiten den lekortan, uste dugu lugaldeunek e, beregain e, egun batean hartu behar dela egoitzauri. E, badakigu oh, publikatu dugun bezala gure agirian e, hitzartze batzu izan direla, jabeiguaren artean, biztandena, simerrekin eta hiri elkarkoaren artean, eta hortaz posten gara, e, baduz oraizon bitila bete, ganezake bizpailu hortte ez tabada horiek badirela, eta E, ergaiten dugu publikoki bon or horgik horiek behar direlabururrao eraman eta agian e, norabide horiak du zego na eta leku hori herriunek e, bere gain ardean etaximerrek e, egin duen nortasunari e, eman dio nortasunaria arteari eta sorkuntzari antzerkiari dediktuaia den toki bat izan dadin. Zenbat metrokarratuko egoitza zari gara? Bertan esan duzu, eh, erabirela, anitzeko gela bat badela, egoitza bat badela, publikoa eh, pulikoa azken ean, eh, ba, esimejek bakarrik beste eh, ba, antzerki talde edo beste disziplinetako taldek ere baliatzen baitu teleku hori, sorkuntza egona alientzat bereziki? Hori da, e, lekúri izan zen lehen artisau baten e, egoitza izan zen hor da gainera le, gune ikaragei bagi batean hor biarritzen hor aire portutik bihau batxetan hor E, Marisal Juen etorbide e, xarrera hortan e, eta hor inguruan badau dere beste lantegi edo saltegi orai bulego e, nik ezagutuen harri e, xartu nintzelari kor horai duela kaxiko eta bostorte, e, etzen gune hori antolatua gauden den bezala gainera baina e, beraz e, egoitza horiarek ezagutu du beraz hor e, e, egiten zen e, e, lana ofi, ofiziale batek bazuen hori oh, e, eta gero e, hori alokatzerat alo eman zen gara jortan, hor, largo eta ama bosturte horietan, eta nola simerrek pilatzen zuen toki bat, e, bere lanaren erameiteko, e, bon, orduan egintzen e, betratua, jabe goetan goarekin, eta izan ziren ere laguntza publikoak pistan dena, 6 egun metrak ahatu gutxi aski duen egoitza horren antolatzeko, eta intzu zen antzerkiaren lana bideratzeko. Eta hor, berda jakin, <laughs> zeren jendiak Baitarki, gauza hori e, e, gutxi gora bera egon euroko e, diru publikoa, sartua izan dela egoitza hortan antolatzeko e, gaur egun duen itxura e, ukan dezan. E, hori lehen gauza. E, eta beraz gerostik e, behilabetero biztandena e, hor e, simer hor alokatzaile izan ez gira beha simerek du e, eta simerek ere hor daindu du e, orduan duan izan zen oberen zati bat gutxi gora behera eren bat simerek mailegu baten bidez e, pagatu zuen. Bon, hori lehen gauza erraiten dugularik leku publicitarik bal dela da ere inbertsio publikoa izan dela, hor, oso garrantzitsua egina hor, mementogortan e, bilakatzeko be, toki horen egokitzeko antzerkilanari bruz egan dut,hala gutxikora braein mekaagatu inguruan ere kondatuz, Milan metrakagattuko log ere mu eta egoitza hor, badago. Eh, beraz eh, eta eranduzun bezala urteetan, urteetan, bon, lehenik simerren lan egoitza izan da eh, eta horrek duen bere zitazuna da eunta horreitzen txusen baina eunta eh, e larogoimetrak argatuko gela hondi bat da eta hain zuzen antzerkiaren txorkuntzak, formakuntzak eta egiteko, zerren ez da ikuskizun gela bat ere, eh, da lan egoitza bat eh, kreazio egoitza bat. Egiten dira ikuskizun batzu presentatzen dira, baina gehien bat lan batzu bidean daudenak presentatzen dira. Eta holako egoitza ez da. Ez da biziki agarruak dira olholako tokiak antolatuak direnak ere e, beste gela batzuekin, infrastruktural bat badago, beste bilkura geak eta guzi eta gero badago, talde profesional bat horgorlaran ari dena. Eta hor pasatu dira urteetan zehar ehunka talde profesional, hor festival bat zuen ere emaitzak presentatuak izan dira, bon, hogeitzen dira translatin gure festivalaz, baina loetan deme festivaleko ikuskizunak, hierrizkultura eta ekret presentatu ditu gauza batzu eta gero gaur egun esena nazionalak ere antolatzen du adibidez ikus liarren eskolaren uh, emaitzak, katero e, hor uh, landuak dira uh, horregatik ere itende guk uh, eta ondo eran duzu complicité chimera eta chimera taldea hein eh? gira gu chimera uh, la diskideak nahiz lotzu eh? beste goioen beste erakunde batzuek dute mezela Eta guk erraiten dugu astapenetik, e, bon, begira guk ezagutzen dugu egoitza hori pratikatzen dugulako, baina de facto, errealitatean e, egoitza hori ez da jabegetza privatu baten esku izan behar, bihar hori e, lugaldeunek bere gain hartu behar du e, kultur sorkuntzari eta bereziki arte eseniko eri dedikatzeko. Lurralde hau aipatzen duzunean, elkargoaz ari zara, elkargoak erosi barko luke e, gaur egun ximejek e, alokatzen duen e, egoitza. Zan duzu, bildu bilkurak izan direla, e, zer da eskaz, zer da zehazki e, eman behar diren ondoko urratxak, edo z, zergatik e, egoera hau blokeatua da, nola bait? Bai, ez ditugu denak plazaratzen hau gaur egun e, badakigu eta biletik jarraitzen ditugu ez da bada horiek. E, badati, badakigu e, bide hanbat honean direla, baina esen ditugu ere gauzak ez direla itzinatzen guk ikusten dugun edo nahi ginnuken abiaduran. Eh? Eta, bon, horregatik e, gaur egun itzartzen dugu republikoki erraiteko, bon, Guk nahi duugu orai or, or, or, proiektu hori burua emana izan dadin. E, ez dadin hor erdibidean gelitu zenen erdibidean geldiitzemaima da uh, uh, aka. Eh, egoitza hori uh, uh, leku pribatu bat geldituko da, uh, balddakizuk gainera Xmergen uh, realitatea ez da E, eta horroak, eh? arte munduko taldean e, realitatea edo artisten realitatea eta da erretxagau egun. Eh? Beti hola izan da. E, eta, eta boroka dorpea da, eta luzea, eta tematsua gauzen txutika txikitzeko. E, e, guk erraiten duguna da, hala bururaino behar da afera hori hatera, eta gu hori izanen gira gauzen akulatzeko. Guk ez dugu amor emanean. E, e, gero, Bistandena hor gelditzen da guk egiten alduguna, eh? jabetza pribatua da,k eh, ardurak badira guk ez dugu gehiagorik erraititenhal, guk nahi dugu publikoak jakin dean egitasmo hori eh, publikoak beregain hartu behar duela, Tokio hori erabili duten jende guzi horiek bezala, bere gain hartu duten bezala. Eh? Zerean horren buru, daleko hori publikoa bilakatu bali da, jendek bere gain hartu dutela historio hori. Bere jende hainitzek bizi arazi dutela. Beraz, e, gutien ez, eta uste dut, gure lugalde honen zat, e, ipagalde honen zinez eta horren, E, Iparaldeunek e, e, gogoetatzen ari duen e, kultur e, antolakuntza horren baruan horrek toki bat daukala eta toki berezia eta toki importantea. Mm -hmm. ba, ikusiko dugu zen erantzuna izaten duen zure, zuen gutun publikoak eta bien bitartean ba, besterik gabe eskartzen dizut. Gure galderek erantzun izan. Bai, eta nik zuri, eh, gu entzuteagatik. En, en